بسلامي وايماني الله الكون والزمان باسلامي وايماني الكون والزمان والله neka uzvišen moladž da šanu neka salavat selam na allah poslaneka muhamed sallallahu alejhi wasallam njegovu časnu porodicu i sve njegove ashhabe ga do svudnjega dana. Naime, najveći blago na ovom svijetu jeste znanje, dok najveći musibet je džehl i neznanje, dok najbolji miras kojeg čevjek može dobiti od svojih rodbenja je lijep ahlak i lijepo ponašanje, I kao muslimani, mu'mini, smo zaduženi da razmišljamo njegovim ajetima, o nama samima, ajetima u zemlji, vašijoni, nebešima, Ono što nas okružuje, jer u tome su ajeti žalane koji su razumom obdareni. Uistinu je lijepa čud, ono što će na sudnjem danu biti najviše vrednovano i trud je najprofitabilniji kapital i najkoristniji metak je razum. Već raz ću govoriti o jednom mađizim koju je Kur'an spomenuo i koji spominje dan danas, pa se nalazi u Kur'anu, a naučnici su je otkrili tak u skorije vrijeme. Govorit ćemo o nastanku piramida. Naime, teorije koje se spominju u knjigama i oni koji su izučavali arheologiju i oni koji su nekada posjetili Egipat, turistima se uvijek govori kako su piramide nastale navlačenjem ogromnih kamenja koji su dovlačeni iz Asfana i neki drugih dijelova Egipta, Međutim, sve te teorije nisu utemeljene, to su samo nagađanja naočnika. Međutim, u posljednje dvije godine naočnici iz Amerike su uzeli uzorak kamena sa piramida i odnijeli ga u Ameriku, tega ispitali pod najšavremenijim elektronskim mikroskopom koji ima mogućnost da uveća predmet za stotinu hiljada puta. Rezultati su bili iznenađujući. Naime, otkrili su da ovaj kamen od kojeg je sagrađena piramida nije prirodan kamen nego da je to pravljeni kamen. Izviše razloga zato što u tom kamenu ima više vode nego to jeste procenta vode nego što je to u prirodnom kamenu. Također na njemu se nalaze vodeni mjehuri to jeste to je dokaz da je zaleđavanje ili Stvršćavanje kamena bilo ubrzano i došli su do zaključka da se koristila toplota kako bi se napravio taj kamen. To jeste da su pravili određene kalupe u kojoj su sipali smjesu zemlje i drugih hemiskih sastojaka, zatim su to toplotom zagrijavali i ostajao bi kamen. I tu činjenicu potvrdili još mnogi geolozi i znanstvenici, da je to istina, istina i naučna činjenica I pozna novine u Evropi i Američi su prani letu vješki. A mi se pitamo, da li Kur'an o tome? Išta kazi? Naravno. No, Kur'an kaje, nama to prije 14. To se kaže u suri Al-Qasas. Wa qala Fir'aunu, ya ayyuhal malo, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Faraon reče svojim prijateljima koj su bihli o konjega ja ne vidim da vi imate drugo božanstvo o simene fa auqid liya hamanu ala týn o hamanu a haman je bio inžinir mimar Faraonov Načini mi od tina, tina, glina, ilovača. Načini mi od ilovače sarhan zdanja la'alli at-tali'u ila ilahi Musa, kako bi se uspio Bogu Musavom va inni la zunuhu minalkazi bin, jer mislim da je on laživač. Vidite da u Kur'anu ovdje Na ovom mjestu spominje se da Faraon traži od Hamana svoga inženjira da mu napravi zdanje od ilovačem. To je ono što se podudara sa otkrićem američkih naučnika da su kamide nastale, to jeste pravljene, pravljene da je kamen koji je ugrađivan u piramide, pravljen, a nije prirodan kamen. Jer prirodan kamen dosta manji sadrži vlage. U tom kamenu su također ustanovili te vodene mijehure koji su dokazili da se kamen brzo sušio i da se koristila toplota. I ono što je zanimljivo, da svaki kamen je skoro identičan što nije moguće postići prilikom klesanja kamena. To je sam dokaz da su oni salivali tu smjesu gline zemljeli i drugi kemikalija, zatim to zagrijavali i pravili kocku po kocku dok nisu napravili čitavu piramidu. Ovo je jedan u nizu dokaza. Da je poslanica, to jeste Kur'an, knjiga od uzvišnog Allaha, da je, hameda sallallahu alaihi wa sallam, istinita. Kada smo već kod piramida, onda ćemo se prišetiti i Musa alaihi salama. Naima Musa alaihi salam, njegova priča počinje još od kada je bio u utrubi svoje majke. Faraonu dolazi vijest da će se pojaviti dječak od sinova, Benu Israilo, od sinova Israilovi koji će mu unistiti vlast. I naravno on daje dekret da ubijaju sva muška djeca, a da se u životu ostavljaju ženska djeca. Musa a.s. dolazi na ovaj svijet, njegova majka prepašena, ne zna šta da radi s njim. Allah dželšanu je nadal da stavi Musa a.s. u drveni kovček i da ga pusti na zliku. Allah volja je htjela tako da kovček dođe tačno pred dvorac faraona fel tactahu alu firauna liyakun lahum aduwan wa hajanan faraona ga je uzela kako bi im bio neprijatelj i hajna i tuga I oni pljali deću alejselam kada poraste biti ta osoba koja će njegov vladavinu Naime, kazivanje Musa'u alaihissalamu je poznato i u Kur'anu na 30 i nešto mjesta se spominje kazivanje o Musa'u alaihissalamu, o njegovom narodu, o faraonu, kako bi bilo povukanama i generacijama poslije nas. Naime, kada je Musa'u alaihissalam došao iz, to jeste krenio iz Medjena, u Egipat sa svojom porodicom Najlašina jedan Nur svjetlos Tada mu je bilo rečeno da idemo da ide faraonu i da mu se obrati blagim govorom da ga pozove u Allahu vjerom jer se on uzoholio. I teda Musa alihi salam postaje Allahu poslanik i biva zadužen da pozove Faraona. Naravno Faraon odbija da prihvati islam, saživa šte sihrbaže na jedno mjesto misleći da Musa alihi salam je čarobnjak, a neposlanik od uzvišnjog vahđa na šanuhum, mada je i u samoj sa bio potpuno pobjeđen. Nakon jasnih dokaza faraon se uzbiže i pjera Musa i njegov narod, a oni u bijegu dolazi do mora i kažu Musaom in ne drakun, mismo gotovi قال kalla inna ma'i rabbi shayehdin on rechna samlo moj gospodar on će mi dati izlaz da će mi uputom tanfalqa fa kana kullu firqin ka'tawd al'azim imuša odal شوي مشتاق pom a попу два велика брда بها الله الذي شانه نارد نارد و اسпас موسى و شعبه اغرق فرعون و شعبه ناروвно када е фараон видео да ще бити уништен اذا يا ايروين وبوغا شينوا اسرائيلوي يا شان مسلمان انا وقد <تصفيق> عصيت قبل وكنت من المفسدين لارشاد ابري توغاشي بيو непокоран i czynio si fesad na zemli فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه دناش تشيمو تويه تيلو ازبافي da bi bio ayet dokaz onima koji će doći poslije jedan wa in kaseeran minan nasu ljudi nje prema našim ayetima nema da i mi svjedočimo to tijelom na internetu imamo dosta slika faraona iz vremena Musale inshallah koji je potopljen ono što je ovije kur'anska mucizah jeste da Allah šanu kaže danas ćemo tvoje tijelo sačuvati od toliko vojnika koji su izginili i potopljenin jedino tijelo koje je Allah sačuvao izbavio je je tijelo faraona koji se danas nalazi u jednom od muzeja Kako je to tijelo sačuvano, na koji način je izbavljeno, mi to u istinu ne znamo, niti to niko danas može potvrditi tačno na koji način je to tijelo sačuvano, a da druga tijela nisu sačuvana. To je samo Allahov emr i Allahova odredba, a mi svjedočimo istinitost govora uzvišenog Allaha Allah Završanuhum Allah Završanuhum je spasio Musa i njegov narod a uništio velikog zlomčara i njegovu vojsku i to je ostala povuka svim onima koji čini zulum i nared na zemlji kako će skončati i kako će završiti Allahovi neprijatelji i neprijatelji Allahovi robova To je jedna u nizu kuranskih muđiza da je Allah do dan danas sačuvao tijelo faraona. Tolike godine se prošle a njegovo tijelo je ostalo kao znak opomene generacijama koji su dolazile poslije, poslije Musa alihi salama i poslije faraona. Ovo su dvije muđiza u kojima sam većeras mislio da Govori, molim Allah Ljelašanovom da nam poveća naše objeđenje, da nam poveća naš iman, da budem ustaj njegove vjeri i da se i dalje okorištajamo sa onime što će nam povećati naše objeđenje u istinitost ove vjeri.